Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauzubillahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah, wa nastaghfiruh, wa nu'minu bihi, wa natawakkalu 'alayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah, wa may yudlil fala hadiya Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik wa sallim amma ba'du a'udzu billahi minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wal 'asri innal insana lafii khusril illal ladziina aamanu wa 'amilus shalihaati al wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr salla Allahu al 'azhim ma sallallahu alaihi wasallam Man ahya sunnati faqad ahabani wa man kana ma'i fi jannah wa kama sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu taala masih lagi diberikan taufik dapat menunaikan solat asar secara berjemaah dan kita teruskan pengajian kita insya-Allah hadis 40 sebelum itu marilah sama-sama kita sedekahkan pahala bacaan surah al-Fatihah kepada al-Imam An-Nawawi Al al-Fatihah Muka surat 82 kan? Bismillahirrahmanirrahim Yang ketiga iaitu mengeluarkan zakat Jadi kita masih lagi dalam hadis yang sama Hadis yang kedua Iaitu hadis Jibril lah. Dan kita masuk ke pembahasan yang ketiga Mengenai rukun Islam iaitu mengeluarkan zakat Zakat ialah ibadah harta Benda dari seorang Islam Orang Islam yang mempunyai sumber kehidupan Atau memiliki mata benda kehidupan yang tertentu Diwajibkan mengeluarkan zakatnya Menurut ketentuan syariat Jadi dalam Islam ni ada ibadah badaniah Ada ibadah maliah Jadi kalau wasmayam Wasa tu ibadat badaniah Kalau zakat dipanggil ibadah Maliyah Harta Ibadah harta Kalau haji nanti dua-dua sekali Badaniah dan maliyah Dan zakat ini ditentukan Kepada Orang-orang yang memiliki Harta yang tertentu Jumlah harta yang tertentu Dalam kadar tempoh yang tertentu Dalam bahasa yang dipanggil Haul dan nisab Haul dan nisab Jumlah dan Masa Zakat ialah penyucian dan penambahan Diwajibkan ke atas orang yang memiliki harta benda yang tertentu Untuk mengeluarkannya Untuk mengeluarkan bahagiannya kepada orang-orang yang Mustahak ataupun mustahiq Menerimanya menurut ketetapan hukum Ada yang sebagian orang wajib mengeluarkan zakat Dan ada setengah orang dia boleh menerima zakat dan ada orang yang dia wajib mengeluarkan zakat tetapi tidak layak untuk menerima zakat dan ada juga orang yang tidak wajib mengeluarkan zakat dan boleh menerima zakat dia ada nanti sebab zakat ni dikeluarkan oleh segolongan orang dan diterima oleh segolongan orang yang lain sebab itu nanti ada gulungan yang wajib mengeluarkan dan tidak wajib mengeluarkan. Dan yang menerima pun ada yang layak menerima dan ada yang tidak layak menerima. <tuh> Zakat yang dikeluarkan dengan jiwa yang suci menjadikan hati benda itu suci. Dan pribadi orang yang mengeluarkannya terhindar dari perasaan kedekut dan tamak kepada keduniaan. Di samping itu harta benda yang dikumpulkan Sebanyak hidup dengan berpenat lelah Akan sentiasa dalam kebaikan dan penambahan berkat Dari Allah Subhanahu SWT Secara zahir kita tengok Soalalah Zakat ni akan mengurangkan harta kita lah Dari segi zahir kan Kita ada harta Ambil bagi ke orang Jumlah yang tertentu Jadi berkurang lah Berkurang Dari segi zahir dia Berkurang lah harta kita Penat-penat kumpul, nak kena bagi ke orang pula lah. Kurang lah. Ha, itu dari segi zahir. Ya. Tetapi, dari segi syariat, dari segi hakikatnya, siapa yang memayar zakat, maka Allah akan tambahkan lagi harta dia. Allah akan tambah baik sama ada dari segi bilangan ataupun keberkatan. Yang kita kendaki adalah keberkatan. Bilangan yang banyak tidak menjamin kebahagiaan. Tapi, kalau sekiranya, walaupun sedikit, tetapi penuh dengan keberkahan, keberkatan, maka itulah yang dikendaki. Malah lawan kepada zakat adalah riba. Riba seolah-olah nampak ada penambahan, keuntungan. Tetapi hakikatnya riba atau akan menjadikan, kamu membawa kepada kerosakan. Kita dah tengoklah, sejarah dah membuktikan dah. Berapa banyak bank-bank dunia yang, men, yang menjalankan riba, akhirnya satu sampai satu masa yang tertentu terpaksa ditutup. Awal-awal nampak macam memberikan keuntungan, tapi akhirnya bangkrap juga. Nampak macam riba menambah zakat mengurangkan, tapi sebaliknya zakatlah yang menambahkan, tapi ribalah yang Mengurang ataupun merosakkan Setahun, dua tahun kan? Interest Orang tak bayar Naik lagi interest, tak bayar lagi Dua tahun, tiga tahun Last sekali, interest tu punyalah tinggi Sampai orang tu pun tak mampu nak bayar dah. Bila orang pun tak mampu nak bayar Akhirnya bankrupt lah bank tu Dia pun nak mengampas Balik harta milik orang Orang tu pun, dia nak buat apa dengan benda tu Orang loan loan loan memang loan loan loan bank beli rumah beli kereta tak bayar dia tarik dia, tarik, dia nak buat apa semua ada rumah lain dia nak lelong kita kuasa lelong harga yang murah eh, akhirnya rugi memang dah terbukti bahawa banyak bank-bank dunia yang akhirnya satu tempoh yang tertentu mesti bankrap sebab Tuhan Allah larang riba Allah Taala yang buat sistem alam ni dia tahu lah hmm, nampak pada mulanya nampak untung kan ...tapi setelah satu tahap... ...satu tempoh waktu... ...akhirnya untuh. Untuh bank apa Perniagaan yang dijalankan dengan atas dasar riba... ...pasti akan hancur dan untuh. Betullah lah Ta'ala kita... ...zakat. Dan zakat ni maknanya penyucian. Jadi harta yang kita perolehi tu... ...kita kadang-kadang tak boleh nak pasti bahawa... ...seluruh harta tu hasil daripada... ...sumber yang baik. Jadi dengan melakukan... Zakat, maka harta kita akan disucikan. Maka akan datang keberkahan dalam harta kita. lah. Islam adalah satu agama yang ingin sekalian pemeluknya menjadi manusia yang patuh menunaikan hak Allah. Dan Islam di samping itu ingin pula kepada manusia yang patuh itu supaya menunaikan hak sama manusia bantuan membantu manusia bantu membantu manusia dan saling hormat menghormati dalam pergaulan masyarakat maka di antara bantuan yang diwajikan Islam ialah bantuan zakat yang diambil daripada orang yang mampu untuk orang yang tidak mampu dengan demikian tidaklah harta benda itu terkumpul dalam tangan orang yang mampu atau orang kaya saja selama-lamanya sedang orang yang tidak mampu atau fakir miskin dan lainnya hidup menderita sepanjang masa tidak pernah mendapat bahagiannya yang tertentu daripada harta benda itu. Yang menentukan harta rezeki orang tu lebih, harta dia lebih dan harta dia kurang ada siapa? Allah Subhanahuwataala juga. Jadi rezeki orang tu lebih tu kan padahal zahir nampak macam dia usaha lebih, tapi padahal memang Allah dah tentukan. Allah dah tentukan yang yang kaya, yang ni miskin, Allah tentukan. Supaya apa? Supaya nanti berlaku Hubungan Sesama manusia Kalau semua orang kaya Siapa nak kerja? Siapa nak kerja? Siapa nak hasilkan barang-barang? Semua dah kaya Semua duit cukup Semua kaya Jadi tak ada orang nak bekerja Tak ada terhasilnya kilang Ataupun produk-produk Barang-barang yang akan dihasilkan Tak ada Semua kaya Semua tak nak kerja Jadi ada yang miskin ada yang kaya Jadi yang kaya pun tidak tidak boleh memiliki segala-galanya maka dia terpaksa buat satu bisnes untuk menghasilkan sesuatu keperluan dan yang miskin bekerja dengan yang kaya dia miskin dia kena bekerja dia dapat gaji dan juga nanti akhirnya seseorang yang kaya itu sekiranya memiliki harta yang lebih maka dia kena keluarkan zakat untuk membantu yang miskin Di itu terjadilah hubungan di antara manusia yang menerima akan merasa berterima kasih kepada yang memberi yang memberi apa dia dihargai akan bertambah lah mesra dengan yang diberi. Dia kena bersyukur kepada apa yang Allah, Allah bagi kepada dia kan lebih. Ada orang dapat kurang, maka dia berilah kepada orang yang kurang mampu yang kurang hartanya. Jadi hubungan dalam dalam sesama manusia akan bertambah erat lah. hikmah ni sebagai Allah semata jadikan. Hmm. Dalam ayat kurang banyak Allah cerita kan. Waraffa'na fauqab'a. Allah meninggikan terjat ataupun dari segi harta ataupun dari segi rezeki sebahagian yang lain di atas sebahagian yang lain. Supaya manusia ini saling hidup bergantung antara sesama lain, berhubungan antara sesama lain. Harta benda menurut pandangan falsafah Islam adalah harta benda Allah. Sedangkan manusia sekaliannya bersekutu mendapat nya sekalipun di antara tingkatan manusia biasa tidak mungkin disamakan tetapi ada pula kemungkinan kemungkinan iaitu sekurang-kurangnya dapat dibantu sekadar yang boleh meringankan beban hidup seseorang dengan bantuan yang diperlukan dari zakat itu semua ni milik Allah Walillahi ma fis-sama'i wa ma fil-arami dunia langit bumi bintang harta benda manusia segala makhluk ini milik Allah Harta yang Allah beri kepada kita pun milik Allah juga bukan milik kita. Allah bagi dia dekat kita sebagai amanah. Dan Allah nak tarik bila-bila masa saja kita pun tak ada nak buat apa-apa kalau Allah nak tarik. Dan Allah bagi kita lebih supaya apa? Supaya kita ingat pada orang yang miskin, orang yang susah. Jadi kita diberi diberi peluang oleh Allah SWT untuk berbuat ibadah sedekah ataupun zakat. Di situ kita dapat pahala lah kalau kita kita memberikan kepada orang miskin dan kita kena antara rasa syukur kita kepada Allah SWT kan maknanya Allah bagi kita rezeki yang lebih kita bantulah orang yang miskin ada kemungkinan nanti kita pun orang kaya tak semestinya boleh jadi kaya selama-lamanya ada kemungkinan tiba-tiba Allah tarik ni mah tu bankruptcy habis miskin pula masa tu kita lah pula nak harapkan bantuan orang pula Zakat adalah keperluan bagi anggota masyarakat yang timpang hidup. Kewajipan yang mengeluarkannya sama dengan kewajipan mendirikan sembahyang. Dan Allah kata-kata satukan sebutan sembahyang dan zakat dalam satu ayatnya yang berbunyi. Bahkan banyak ayatlah ayat lah. Zakah. Banyak akhirat ayat Quran. Zakat digabungkan dengan salat. Dan dirikan sembahyang dan keluarkan zakat. Surah Al-Baqarah. Allahina izah makan nahum fila ardi wa kamil salat wa atu zakah. Mereka yang sekarang ini kami berikan kedudukan yang teguh di mukmin ini, saya mereka memberikan semayang dan melanggaran zakat. Surah Al Ahzab ayat satu. Semayang ni hubungan kita dengan Allah Taala. Zakat ni hubungan kita dengan sesama manusia. Abulumin Allah, abuluminan nas. Gunakan semayang untuk dapatkan hazana Allah. Kemudian setelah dapat, beri kepada manusia. Sebab tu kan kadang, kadang dalam setengah-setengah rukun Islam tu ataupun setengah kitab-kitab fikah, dia bahaskan bab zakat dulu baru puasa. Siapa? Kalau ikut turutan kan biasanya dalam rukun Islam puasa nombor tiga, zakat nombor empat. Tapi setengah-setengah kitab-kitab dia bahaskan bab zakat dulu baru puasa. Maksudnya lepas semayang dia akan bahaskan bak zakat. Sebab apa? Ada hubungan antara semayang dan zakat. Banyak Al-Quran Allah nyatakan Wa'aqimusulah tawa'atul zakat. Allah gabungan antara zakat dan salat di banyak tempat dalam Al-Quran Kalau dengan semayang seorang sentiasa dapat menghubungi Allah Maka dengan zakat pula seorang dapat mempertarikan dirinya dengan masyarakat Malah dengan zakat itu dirinya menjadi bersih, jiwanya menjadi suci, perasaan menjadi cenderam Tidak ada ditakutinya kerana hatinya tidak dihinggapi oleh Rasulullah di samping ini dia telah menunaikan kewajipan untuk memenuhi hajat hidup orang yang perlu serta berusaha menegakkan keadilan masyarakat. Firman Allah Taala, khusmin amwalihim saraqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta benda mereka sedekah yang engkau bersihkan mereka dan sucikan mereka dengannya. Surah At-Tabaqat ayat 112. Wal fi amwalihim haqqun ma'lumun lis wal mahrum. Yang, ad, yang pada harta-harta mereka ada hak orang yang maklum bagi orang yang meminta dan orang yang tidak mampu, Al-Ma'arish ayat 24-25 jadi seorang yang punya harta yang lebih, kalau kita tengok pun kita kaya macam mana pun, makan sepinggan dua juga, bukan berarti kita kaya boleh makan seratus pinggan. boleh? paling pun bon, beli mahal sikit lah, sedap sikit tu je kan tapi daripada kenyang tak boleh masuk juga. jadi bukan bermaksud kita kaya, ah oh, aku nak makan 100 pinggan hari ni. Tak boleh. Tak boleh pun. Kereta pun beli 10 biji pun boleh pakai sebijik je. Bukan boleh 10 10 kali nak naik sekali. Apa tak boleh. Rumah kalau ada banyak pun boleh duduk satu bilik je. Kan? Pergi duduklah bilik orang tamu tak boleh pakailah. Duduk orang tamu bilik tak boleh pakailah. Ada 10 biji berumah. Nak siapa nak duduk? patu mati habis. Orang lain berebut kan? Waris-waris waris dia berebut harta dia. Ha, jadi kalau kita diberi harta oleh Allah, kita kena gunakan harta tersebut untuk melabur di saham akhirat. Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika menerima lima 5000 dirham daripada Muawiyah, pagi dapat petang habis. Kebetulan pada hari itu beliau puasa pula tu. Puasa. Dan tak sempat nak spare duit untuk beli makanan buka puasa. Pagi dapat duit rm dirham bagi-bagi bagi orang miskin. Habis, tiba-tiba petang ada sesuatu nak buka puasa. Alamak, kenapa tak ingatkan tadi? Boleh simpan sikit duit tadi beli makanan untuk buka puasa. Pasal apa nampak bila harta datang, haa, ini modal untuk akhirat ni. Dapat bagi, dapat bagi. Bila dapat je harta, peluang untuk melabur di saham akhirat ini orang yang mana dia faham kan? ada satu kisah tu Sayyidina Omar dia berdiri tepi kubur kan? bercakap dengan orang ahli kubur wahai ahli kubur khabarkanlah kepada kami apa yang berlaku kepada kamu itu satu suara menyahut daripada dalam kubur apa-apa harta yang kami infakkan Setelah kami dapat keuntungannya di sini. Dan harta-harta yang kami tinggalkan, kami mengalami kerugian. Wa ma'anfaqna robehna. Wa tarakna khasarna. Apa yang kami tinggalkan, rugi. Dan apa yang kami infak tu keuntungan bagi kami di hari akhirat. Sebanyak-banyak kita sedekahkan harta kita di dunia ni, maka itu akan menjadi modal ataupun pahala kita di akhirat nanti. Ha. padu sahabat-sahabat dapat j harta sedekah dapat j harta sedekah dapat j harta sedekah kita harta dah ada pun nak pulun orang lain punya juga kalau boleh nak pulun tu nak pulun ni tak cukup simpan simpan simpan tak sempat mati mati pun harta tak boleh tolong tengah-tengah sakit tengah nak mati yang ambil duit tu sekumpulan tak tak ada, -ada. ha sihat <tong> tambah mati lagi cepat <tong> Jadi orang yang, orang yang ada basirah, hati dia sentiasa melihat ke arah akhirat, maka harta ni dia akan sedekahkan. Zakat ni sebagai satu kewajipan, tapi simbolik kepada zakat adalah sedekah-sedekah sunat yang lain lah. Jadi bukan saja zakat saja malah sedekah-sedekah yang sunat pun oleh para-para sahabat berlumba-lumba sedekahkan harta dia. Perintah Allah yang menyuruh mengambil harta orang-orang yang mampu kerana harta orang-orang itu menjadi hak orang-orang yang perlu Sebagai mana yang ditegaskan di ayat tersebut Adalah membuktikan bahawa harta bukanlah kepunyaan seseorang secara mutlak sehingga boleh memiliki atau dibelanjikannya menurut kemahuan hati Tetapi harta adalah kepunyaan Allah yang ditetapkan pembahagiannya kepada orang-orang yang ditentukan dan pembahagian yang ditentukan itu wajib dikeluarkan menurut ketetapan syariat dan barang siapa yang enggan mengeluarkannya wajiblah diambil daripadanya secara paksa sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar so, radhiyallahu anhu suatu ada segolongan orang Arab yang tidak mahu mengeluarkannya sebaik saja Rasul sallallahu alaihi wafat beliau memerangi mereka dan berkata wallahi la'aq lauqatil Man farraqa bayna as-salati waz-zakah fa inna az-zakata haqqun haqqul mal wallahi law mana'uni inaqan kanu yu'addunaha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam laqataltumuhum ala man'ihi wal bukhari demi Allah sesungguhnya aku akan memerangi mereka yang membezakan membeza antara sembahyang dengan zakat kerana sesungguhnya zakat itu hak harta. Demi Allah, kalau mereka menegah aku daripada memberi zakat kambing betina yang pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, nescaya aku memerangi mereka kerana tegahannya itu riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain mengatakan, sekiranya mereka memberi sedekah, memberi zakat dengan unta dengan talinya, sekiranya mereka hanya menyedekahkan unta tanpa tali pun aku akan perangi juga. Dari riwayat yang lain. Hmm, jadi zakat tu Allah bagi harta dekat kita tu di situ ada beberapa bahagian. Bahagian untuk kita pun ada yang wajib kita kita kita, kita belanjakanlah untuk diri kita macam nafkah anak bini kita dan sebagainya. Kemudian ada juga harta yang diwajibkan untuk zakat kepada orang-orang yang miskin yang tak mampu dan juga nanti selebihnya terpulanglah pada kita sama kita nak gunakan harta tersebut untuk akhirat atau untuk dunia. Jadi kalau orang yang pandai, cerdik pandai, dia akan gunakan harta yang lebih itu untuk membina akhirat dia, untuk melabur di saham akhirat dia lah. Orang-orang yang mengeluarkan zakat berarti orang yang membelanjakan hartanya untuk muslihat, bukan muslihat, maslahat. Muslihat ni budaya. Maslahat ni kebaikan dirinya kepentingan dirinya, kebaikan dirinya dan maslahat orang lain dan kebaikan orang lain. Dia adalah dipuji dan didoakan kesejahteraannya serta ditambahkan keberkatannya kerana kebaikan dan kemurahannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa wa malaikani yang zilami. Fa yaqulu 'Allahumma aati munfiqan khala khalaqa khalaqa.' Wa yaqulu al-akhir, 'Allahumma aati mumsikan" Talafa Tidak ada satu hari yang berpagi-pagi padanya oleh hamba-hamba Melainkan ada dua malaikat yang turun kepadanya Maka salah seorang dari keduanya berkata Yang berdoa Ya Allah berilah kepada orang yang berbelanja akan gantinya Dan orang yang seorang lagi akan berkata Yang berdoa Berilah kepada orang yang bakhil akan kebinasaannya Doa pada malaikat makbul Jadi kalau kita bersedekah Kan, memberi kepada orang yang miskin Orang yang membutuhkan Maka akan dido'a oleh para malaikat Malaikat do'a Allah terima lah Malaikat maksum Tak dosa Tapi kalau kita kedekut, Kita bakhil, Maka malaikat do'a juga Do'a kebinasaan Jadi rugilah Dan Apa ni Berbahagilah bagi orang yang faham Dan rugilah bagi orang yang tak faham sehingga kan, begini. Orang yang tidak mengeluarkan zakat dianggap orang yang bakhil, hartanya akan menjadi alat untuk menyiksanya di akhirat kelak sebagaimana sabda Rasulullah SAW. man ata'ahu Allahu falam yu'addi zakatahu. Mustilullahu yawmal qiyamah ju'a aqra lahu zabi batani. Ditauquhu yawmal qiyamah, ثم ya'khuzu billah zamataihi, ثم yaqul ana maluka ana kan zuka summatala walaya sabanallazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah barang siapa yang diberikan harta Allah kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya maka dirupakan baginya pada hari kiamat seekor ular yang botak kepalanya boleh ketiadaan rambut kerana terlampau lama hidupnya dan banyak pula racunnya lalu eh lagi mempunyai dua tompok hitam di atas dua matanya yang membelit yang membelitnya pada hari kiamat kemudian dia menyentuh dengan dua belah mulutnya saya berkata aku ni harta engkau aku ni perbenaran engkau kemudian Rasulullah SAW membaca ayat tersebut yang bermaksud dan janganlah orang-orang yang bakhil dengan apa-apa yang Allah telah berikan kepada mereka itu daripada kelebihannya menyangka bahawa iaitu baik bagi mereka. Bahkan iaitu jahat ataupun buruk bagi mereka. Akan digantungkan di leher mereka apa yang mereka bakhilkan dengan dia pada hari kiamat. Hari Meraik 150. Nama nama ular tu syuja'ul akraq. Dalam hadis lain kalau disembuhkan dia punya bisa di dunia ni, maka tidak akan tumbuh satu tumbuhan pun sampai hari kiamat. Jadi dia akan berubah, berubah menggantikan harta orang yang kedekut yang bakhil ni yang tak mau zakat dia akan dibinasakan oleh ular tersebut. Insyaallah eh kita yang mana yang mampulah ni zakat ni hanya untuk golongan tertentu yang mampu. Nanti dalam fikah kita kita akan bahaslah nanti zakat dia ada dua jenis dalam mazhab kita, zakat mal dan zakat fitrah. Zakat mal dan zakat fitrah. Zakat fitrah tu yang bulan puasa itulah dan zakat mal ni banyaklah nanti ada yang harta perniagaan, mas, perak, apa pertanian, tanaman-tanaman apa -tanaman sebagainya akan dibahas dari detail secara hukum dalam fikah nanti insya-Allah. Dan juga zakat ni bermaksud kepada pemberian yang berupa pemberian sunnah yang lainlah. Sama ada infa ataupun hadiah ataupun hibah ataupun wakaf ataupun apa lagi pinjam memberi pinjam kepada orang dan sebagainya lah. Ha, yang wajib-wajib lah tapi yang sunat juga akan ikut-ikut kemudian lah jadi banyak pahala banyak kelebihan sedekah antaranya mem memadamkan kemurkaan Allah mendatangkan rezeki yang melimpah lempah walaupun nampak macam bagi tapi Allah akan balas 10 kali ganda tak percaya cuba amalkan kita sedekah dengan niat ikhlas kerana Allah 10 ringgit besok tak lama lagi Allah akan balas 100 ringgit sedekah 100 ringgit Allah bagi 1000 tak percaya cuba buat. Ha, tapi dengan syarat ikhlas. Ha. Tapi mungkin cepat atau lambat saja. Ha, banyak orang dah mengalaminya. Tak tipu saya pun dah pernah rasa. Ha, kadang kita niat, kalau sedekah Allah bagi sekejap saja. Ya. Tapi mungkin tengok keadaan. kadang Allah bagi sekejap, kadang Allah bagi kemudian. Ha, Sadina Ali, demi apa? Dia pernah apa? Dia pernah ha, yakin dengan apa yang Nabi kata. Yang, yang Nabi katakan bahawa Allah akan balas 10 kali ganda. Maka dia telah praktikkan benda itu tak lama kemudian dapat 10 kali ganda. Ha. Jadi memang benarlah janji Allah itu. Ha. Jadi kita kalau nak harta banyak, banyakan sedekah. Ha. Pelik kan? Nak harta banyak, banyakan sedekah. Ha. Tapi itulah dia dia punya formula dia. Kita nakkan harta yang banyak, kita banyakan sedekah. Lepas tu nanti tengok Allah bagi balik. Allah balah balik. Macam mana? InsyaAllah, cukup setakat tu untuk hari ini. InsyaAllah, kita sambung boleh mempunyai hadapan untuk bab seterusnya, bab puasa. Jadi, apa yang baik itu adalah Apa yang tidak baik itu adalah segalaman saya. Lah. Jadi, minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada Tuan-Tuan, Muslimin Muslimat. Mudah-mudahan Allah SWT beri kita taufik, dapat kita faham apa yang akan sampaikan dan tentu majlis yang kafarah majlis subhanallahi hamdika syada walla ilaha illa anta astaghfiruka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh